Salmul 80, Căte Duhul Sfânt, duhul al bunei credințe. Doamne duhul al bunei credințe, dăruiește pâinea care se coboră din cer. Doamne duhul al bunei credințe, dăruiește credința, nădejdea și iubirea noastră. Doamne duhul al bunei credințe, dăruiește să ta ca tindem să o putem semăna. Doamne, duhul al Bunei credințe de ne distrugerea sectelor, a ateismului și a tuturor rătăcirilor. Doamne, duhul al Bunei Credinței, dăruiește mărgăritarul Tău minunat prin care pe Domnul am aflat și pe toți demonii de la noi i-am alungat. Doamne, duhul al Bunei credințe, de ne care adevărul și viața prin care... Toate sinagogile satanei ne-am dermat. Doamne, Duh al bunei credințe, dăruiește-ne izvorul cu apă vie ca să ne sfălăm inima și conștiința. Doamne, Duh al bunei credințe, dăruiește-ne mântuirea neamului nostru și a poporului creștin. Doamne, Duh al bunei credințe, dăruiește-ne răspunsul cel bun când în fața Domnului Isus vom sta. Doamne, Duh al Bunei Credinței, învață să-ți cântăm slava și iubirea în împărăția Ta.